Și dacă și urechea ta te minte, Și dacă și urechea ta te minte, Și ochiul tău la fel dacă te înșală, și în pierd zădărniciile se scoală Cu fulgere de gușteri pe morminte, Și dacă pierem în fum și în îndoială Tot ce zidești și înalți pe schele sfinte, și ceață tot ce-ți crește înainte, Și tot ce lași în urmă umbră goală, cum deculegi din umbră și din ceață atâta grea și dulce voluptate? De unde gheara asta ce se agață de fiece secundă care bate? Și pentru ce atâta chin pe față când treci din clipă în eternitate?